Surah Al-Rahim. Pada ayat ke-84. Kemudian ditambah dalam malzama itu ayat 92. Masih malah satu lagi ayat 92 dua terutus di situ walakad j akum walakad kemudian sebelumnya it takhatum dibaca itu itu semat takhatum dibaca itu Sekarang kita baca bersama-sama. A'udhu billahi minas syaitanir wajim. Sama-sama. A'udhu billahi minas syaitanir wajim. Wa'idh. Sama-sama. Wa'idh. Wa'idha khadla. Jadi lagi berhenti, beda dengan terus. Wa in akalna misa kumla tasfikuna di makum. Berarti kan, berarti kan, saktah itu. Wa in. Aqallana misaqakum la tasfikuna dimaakum ulang Aqallana misaqakum <tuh> baik ini perlu rumat niru kalajak diru gimana La tasmikuna dimakum La tasmikuna dimakum Kemudian tahkih ketika wasol La tasmikuna dimakum Aku, ولا تخرجون أفسكم من Pada akraltum tetap dibaca biasa itu karena didahului oleh thumma Tapi kalau wa'antum, tasheel Thumma akraltum wa'antum Wa'antum tashhadun <Eat confused> <%,ilan or gibED> Eh bagaimana dengan haulah di sini Saya menyebutkan Jadi ha-nya dibaca dua Lanya dibaca dua Atau ha-nya dibaca enam Lanya dibaca enam Kemudian u-nya dibaca tasir Sama-sama dengan menghilangkan hamzah haula lam sossan haula itakutuluna anfusakum wa tukhrijuna kum min diarihim sama sama Tawaharuna alaihim bil ism alaihum sama-sama Tawaharuna alaihim Wain sama-sama. Tasil. Wain ulang. Waia tukum sama-sama. Tasil situ. Habil. Kemudian berikutnya adalah asri. Waia tukum asri sama-sama. Ya tu ku Wa iya tu ku Ulang Wa iya tu ku Kemudian tufaduhum tafduhum Wa iya tu ku asri tufa nah, Kita ulang Wa iya tu اسر تفدوهم وهو محرم عليكم اخراجهم ulang wa ilaikum asr tafduhum wa Allahu ta'ala wa hadaihi qawli sulit kan nya berarti sulit. Kita ulang kembali, perhatikan baik-baik Jadi janji diterungkan wa iyatukum asratu tafduhum. Kita ulang. Wa iyatukum asratu tafduhum wa huwa muharramun 'alaykum Sekali lagi. bacanya dengan wasal wa huwa muhallamun <Suluhimu> alaikum ikhrajuhuma wala ikhrajuhuma bagaimana bacanya ikhrajuhuma fatu begitu cuba saya lagi wa ikhrajuhum afatuminun ulang sekarang kita baca wasal wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum afatuminun bi ba'dil kitabi ulang sama-sama Jazah bagaimana Saya menyebutkan Udah dua harakat Alhamdulillah dihilangkan Fama Jazah Sama-sama Atau enam Fama Jazah Fama Jazah Fama Jazah Yaf'alul zanik min, yaf min kumilla. Min kumilla langsung nakal. Fama Yaf'al zanik min kum, illa khizyum fir al وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ qiyamah أَشَدِّ الْعَذَابِ ashaddi al-adab. Wa yawm sama ta'amaloon wa Allah biqafi lilham ma ta'amaloon ulaik sama sama ulaik ulaik nam sama sama ulaik <clears throat> Itu ketika wakaf, jadi ada dua bacaan Boleh dua disertai dengan tasil atau enam Ketika wakaf dibaca tahqiq, Ketika wassal Ula'ika alladhi nashterawul hayata addunyi bilakhirah taba tawasal ulaiikal ladhina ashtaraw alhayatan dunyabil akhirati fala yukhaffaf 'anhumul 'adhab wa lahum Walan Kadainya. Walan Kadainya. Walan Kadainya. Musa Al Kitab, Wafainya, Min Baghihi Wataina, apa, apa? Wataina, wataina. Insan meruam albiyat, waeidna. Wataina, insan meruam albiyat, Qudus. Afakul lama jayakum Afakul lama jayakum Afakul lama jayakum بما لا تهي أنفسكم ففريقا كذبت تكتلون Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan menghukum mereka karena mereka telah berbuat ولم جاء ولئهم كتاب من عند الله مصد كلما ما هم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. هم قالوا جه جه قالوا عرفوا كفروا به فلعن الله على الذين bismama bismama bi kita ulang bis na bisamastara bi, bi sini عَفْسَاهُمْ أَفُسَاهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا Allahu ba'yanan sambat sini. Allahu ba'yanan ba'yan min fadlihi 'ala Men yashak Men yashak Ala men yashak Min ibadih Ala men yashak Min ibadih Fabawu فَبَاءُوا فَبَاءُوا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَالنَّكَافِرِ عَذَابٌ مُهِينٌ Ya paling sulit ya, Hamzah Sama-sama Wa -sama. iza Sama kilalahum aminu Wa iza kilalahum aminu Aaminu bima anzala Allahu qulunu min Aaminu bima wara wara wara dua harakat sama-sama Alu. Alu. min ummi baalisa laima wa وَإِن كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا وَرَاءُهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ <tuh> kalau kalian teruskan sampai Allah itu dibaca biasa, dibaca tahqiq, dibaca enam. Tapi kalau berhenti pada Ambiya, disitulah. Ambiya enam. قل فما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. walan qad ji'akum walan qad ji'akum situ ya takum sekarang baca 6 walan qad ji'akum walan qad ji'akum coba itu apa maksud tu walan qad ji'akum MUSBIL BAYNATI THUMMAT TAKHAT TUMUL AJRAM MIN BA'DIHI WA Wai, sembunyikan. Wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai, Atainakum tetap dari situ Khudumah Atainakum Bi kuwati Wasma'u Jadi Kumpul laguna Khudumah Qalu سَامِعٌ لَّا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا قَالَ السَّامِعُ لَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِيكُمُ الْعَجَلَ Dan kulbihim Karena selangnya di film itu Kulbih sama Kulbih nah, sama Kulbih sama Ya murukum Kulbih sama Ya murukum Kulbih sama ya, ya, ya murukum bihi. Kalau berhenti pada inkuntum tetap nah, dibaca saktah. Kulmi mulkum bihi imanukum. Inku tum Sama-sama. Nanti kalau mau baca kalau Hamzah, jauhi berhenti pada Hamzah. Biar enggak dapat hukum, iya enggak. Nanti kalau sudah temu Hamzah, berhentinya, disitulah akan ada hukum. Jadi harus betul-betul bisa. -betul nah, terima kasih.